الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وفيه نظر لأنهم إن أرادوا به صحة المفكات من الجانبين إن تقز بالعالم مع الصانع والعرز مع المحل إذ لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع لإستحالة عدمه ولا وجود العرز كالسواد مثلا بدون المحل وهو ظاهر مع القطع بالمغايرة اتفاقنا غرز دي شاره رحمة الله لتعليك دي, دي شرحنا مختصر دري غرز دي اول غرز دي شاره رحمة الله لألي أغيش كالو يا تراز دا. پا بیان او تقریر مذکور بنده، دویم دفا دی او بلی اعتراض واری ده دریم چا جواب ذکر کرده داله دی اشکال نه، هغه اشکال دی اغا جواب نکل که، خدا مختارا پا نزده ده بنده ندان و تعبیر لده نا پلا یو قال سرکی، او بیا پلی انا نقل سره دی وجه دی وجد زواب ذکر که، خوننتا چې دومره زده کړئ چې درې خبرې زیرې به حدم یو اشکال کوي په ما سبقا تقریر او بیان د مشاره بند دویم ذکر کوي د فده سواله. دریم یو جواب نقل کوي ل دغه اشکال او لیا اعتراض نه. تقریر او بیان پرون مګو تاسې دا ذکر کړیو نو ویلې مو شاینیه او غیریت دا سره نقیز نه دی حتا ستا اشکادره بنده وکیسی چې هوا ولا غیروهو که ظاهره کې آغا ارتفاع ده نقیزه نو ده خو لیکن در حقیقت آغا اجتماد ده نقیزه نو ده نقیزه نو ولی نده ده ده ده ده پارا پرونده وجوه ویلی و ست ده نقیزه نو پا ما بین که تصور ده واسطه نوی واسطه نوی متصوره لکه انسان لا انسان مګو تاسی ویلی نو ده انسان او لا انسان په ما بین کې واسطه نسته. یا به انسان وي او يا بلا انسان وي او دلته د عینیت او د غیریت په ما بین کې واسطه راغده زکر دی ولي او چې زبدرته خیا ماته عین بم نوي او دارنګ غیر بم نوي لکه جزء معل کل رواخله یا لکه ذات سره له صفت نراخله اوس دا غیرم نه دی ځکه ف یوجد سر موجودی کی جزء وکله او دا رنگاینم ندې ځکه د جز مفهوم او معنا به لده او د کل مفهوم کل او معنا به لره لده پرون مګو تاسو وځاحت و په واحد واشره وکې یا لکه ذات او صفات را اخلاقه ذات مفهوم او معنا به لره لده او د اغا صفات مفهوم او معنا به لره لده نو دا هغه غیرم ندی او دارنګ عاینم ندی د دې خبره خو پويسي وي نو د دی په ما بین واسی واسطه راغله او د کوم دو شیانو په ما بین کې چې واسطه راسي نو هغه نه ځین نوې معلومه مسوالات چې دا هم نه ځین ندی یاد سلن تابیر بلوکه چې اصل کې اصل کې دغه غیریت رجعه دی تر راغله د غیریت رجوع دی تراغ لاله چې غیریت هغه به د توې لیکیږي چې دی یو شی انفیکا کله بل نه جایز وي و یو چې جزو کله د غیر نه دی وله غیر نه دی وې دی و جناث انفیکا د جز کل نه نس کېدلې او د کل جز نه نس کېدلې د رنگ صفات د باري طلاق صفات د زاد باري طلا نه غیر نه دی زکات د دین انفیکا اغه دغه ذات نه نسی دلی دله ذات انفکاک له صفاتو نه نسی کی دلائی. نو رجعه د مدار د غیریت ګوې کی په انفکاک باندې ده کله د دوه یانو په مابین کې انفکاک جایز وو نو د دوه په مابین کې به غیریت وی او کله انفکاک جایز نه نو, نو بیا به دوی دوه په مابین کې غیریت نه نو, نو دغه تقریر مذکوره باندې ساهل راغی سوال که ویویللی چې تاره ته ویللی چې مدار دی غیریت په انفیکاک بندې ده زهله تا نه پوخته نه دا کوم چې دغه انفیک اغله جان بیننو نه موته برده او کله جانب واحدده نه موته برده کتی یا چې دغه انفکاک داله جان بیننو نه موته برده نو د یا چې فلا نوسللی مضالکهله دواړو جانې بيننو نهخوا ز هم نه زکاتارته یلی او چه د عالم او د ثانیه په ما بین کئ اغه اتفاقا مغایرت راغله ده حالان ک انفکاک مینل جانبین نسته انفکاک له یو جانب نه کېدلی سي وجود د ثانیه بدون دون د عالم نه متصور کېدایسي خو لیکنه وجود د عالم بې دون د ثانیه نه نه سي متصور کېدلی انه تصور د عالم اغرل عالم له جانب نو اخلینو عالم بغیر له ثانیہ نه ني البته ثانیہ د بغیر له عالم نو موجوده گی انفکاک له جانبين نه نه دراغله حالان کی مغایرت د دوی په مابین کی متفقن علیه نه سولې پوی دا هوی د پلمی درسره په اړه خبره ده پنو څوک وینځو پوی سوي ګورګه خبره مرامت کړه چې تقریری مذکور د ثنا عبارتونو دوه خبرې ویني یو داسې په مابین د نکزینو کې واسې تنه وي او دویمه داسې مدار دی مدار د غیریت دا په څو بندره په انفکاک که کې انفکاک د دوه شیانو په مابین کې راته دا, دا بغیر وي او کې انفکاک نه راته نو دا بغیر و دا خبره تاسې په ځین کې کین اصله په دې ټکي باندې وسایل راغی سوالیو ک چې تاسو ونی مدار د غیریت په انفکاک وکنه نو دغه انفکاک له دواړو طرفونو او که د جانب واحد نه اخلی که انفقاتله جانبونهاخلی نو انت غذابلعاې مع سایا نو بیا دغه قاده او ذابطته منخوزه دهغا په سایا او په عالم بندې څنګه چې د او د عالم په مع کې غیرب دا متفق خوونه عليه د ټول مني چې ساغا د ديعالم نه غیر دهغ د دی سایا اودي واجب سبحانه هنا. غیر ده حالان انفکاک له دوو طرفینون موجود ده ک پدې اعتبار واخله دی یو جانب نه واخلی ته ثانیہ دا بغیر له عالم نه موجودیږي خبره سہی خبر ده ثانیہ بغیر دی عالم نه موجودیږي دی یو جانب نه خو انفکاک راغی خو لیکن عالم بغیر د ثانیا نه موجود دیسی یا لکه هر فرد محل نه د عارض او د محل په مابین کې غیریت دا متفقون علیه دی اتفاقی ده حالانکه انفکاک له ځانبینو نه نسته ځکه کله یو جانب نه اخلي چې محل بغیر له عارض نه موجودیږي صحیح خبره ده خو کله دی بل جانب نه اخلي عارض بدون د محل نه موجودیږي نو انفکاک له یو جانب نه راغلی ده له ځانبینو نه نه ده موجوده نو نم دی وجنه دا خبره ته مدار دی غیریت په انفکاک ده او دا بووینه جنبینونه داخه باطله سوا او کته ای چنه مراد له غیریت نه ده چې دا غیریت نه مراد له غیریت نه داره چې انفکاک بل یو جانب نوی نوزه زه مته دام سین نه ده ځکه تا پرون را تیلم چې جز او کل د دې په مابین کې غیریت د کعینیت وجودا عینیت ده وجود د جوز او د کل یو وجوده نو تار تی له چ دی په مابین کې هغه سره غلې ده عینیت راغلې ده د ذات او د صفت په مابین کې تار تی له چ سره غلې ده عینیت راغلې ده حالان کې له یو جانب نه انفکاک د دوی جایز ده نو کومدار د غیریت هغه په جانب واه انفکاک باندې ویل له جانب واحد نه بیا خو لفظ د متل مغایرتو بین الجزئ والکل لزمه المغایرتو بین ذات او صفه دا ای نه پاتینه سن څنګه ویده وجنا صدا جایز وجود د وجود بغیر د کل موجودیږي وجود د جزء بغیر د کل موجودیږي وجود د ذات هغه بغیر د صفت نه موجودیږي لکه پرون مګو تاسې وضاحت کړی وو زید وی خو ډیره زمانه وروسته د علمو کې علم نه نو ګوره ذات بغیر د صفت نه موجود سوای ده کنه پدې خبره پوښښوي نو کته دا خبره کې سم مدار دی غیریت په انفقا کېده کله دواړو جانبينو نه اخلي دا هم باطل ده او کله یوه جانب نه اخلي دا هم باطل ده پدې سوال پوښښوي دا سوال باندې خو زن پوه کې درسته ځواب نه پیګه سوال څنګه راغی چې مدار د غیریت ختارتو ويل په انفقا کېده دا به یالو جانبينو نه اخلي یا به یو جانب نه کله جنبین نه ياخلنه نو دا خبرم باطل او منقوضه ده په ثانیه او په عالم او په ارذ او په محل ولې بيځکه غیریت په مابین دي ثانیه او د عالم کې یقینی ده حالانکه انفکاک له جنبین نه نستا ليو طرف نه انفکاک راځي چې وجود دي ثانیه بغیر دي عالم نه متصور کیږي خو لیکن وجود ده عالم بغیر دي ثانیه نه نه متصور کیږي او نه انفكاك دی یو طرف نه راغی کنه لجانبین نو نص او غیریت سه دا رنګ په محل او په عارض کې وجود دي محل بدون دی عارض ناراضین خو وجود دی عارض بدون دی محل نه نسيرات لای نو ګوره انفکاک لیو جانب نه دا حالانکه غیریت یقینی ده او کتیا ایتنه مدار دی غیریت په ده خدای انفکاک بو وی من جانب واحد نمزام پرونتارتېلو ته دې کول او د جز په مابین کې عینیت راغلی د وجودن د ذات او د صفت په مابین کې اه عینیت راغلی د وجودن نو بیا خو د یو په مابین کې مغیرت ثابت سن زره خبره د باطل اسوله څنګه مغیرت راغی وې ځکه ته تحقق د جز بدون د کل ناراضی او تحقق د ذات بدون د صفت ناراضی نو انفکاک له یو جانب نه کنه او تا را تو ویلی چه مدار د غیریت د په انفکاک من جانه بین واحده نه نو بیا خو پا دی که ثابت سو حالان که تا پرون را عینیت ثابت کلا یو وجوده نه نو بیا خو د زړه خبره باتل سوله نو دیو جنا دغه غا او و تقریری مذکور ده سهی تقریر نده پا دی یو تکی بندی سایل را غی سوالی و که وی ویلی چه تا دا خبر وکلا چې جز بغیر دی کل نموجود چې په 10 او کې 10 ټول ده لس وحدات د تر نه جز ده نو یو په یو وحدت په دې لس وحدتونو کې بغیر له دې لس نه نس موجودې ده دا محاله ده په دی خبره پوه شئ او نن درته ویل چې نه وجود د جز هغه بغیر د کل نه موجودي کې نو ظاهرا په دې كلامینو کې تنافر اغلله په دې خبره پوه شئ پروندې محال ثابت کړې او نن کول په جواب باندې کې نو د ایرایو او ماذکر سره لدینه جواب وکه حاصل د جواب ده چې پرون کومه یستې حاله ذکر ده د ظاهر الفساد ده د ظاهرن فساد ده څنګه ظاهرن فساد ده ویځکا واحد من حيث هوا واحد من حيث هوا دا بغیر د 10 موجودیږي واحد من حيث هوا بغیر د عشرهونه موجودیږي لکه د غواهد په زمند 2 کې واغله د غواهد په زمند 3 کې واغله د غواهد په زمند 5 کې واغله عشره نهسته او واحد موجود ده نو دیو چې د جز بغیر د کل نه موجوديږي دا خبره ظاهر ده نو دیو جنا ا پرون خبره ذکر سه و فغه پاتې د خبره وا نو اصلي خبره دا ده چې وجود د جز بغیر د کل نه موجوديږي په دې خبره تاسو پوښښئ یو چه جواب ذکر کرده؟ ده یه چې که ده جواب کهی نو لا یو که، لا د شارح نه ده شاریخ نده، جواب سنگ نقل کرده؟ جواب ده سه نقل کرده سه صاحب زیام، سه مدار ده غیریت په این پیکاک ده، خود ده این پیکاک، زل جانبینونا اخلا ما، بیال جانبینونا عام ده، اگه که حقیقتنوی، او که فرزنه او تقدیرنوي هغه که حقیقتنوي ها او که هغه فرزنه او تقدیرنوي نو کله مګه انفکاک له جانبین نو واخسته او په مابند د جزو دي کل کی عینیت راغی کی غیریت عینیت ځکه چې االتغو انفکاک من جانب ده. او د غیریت مدار هغه په هغه انفکاکو چې هغه له جانبین او دلته غوړي او جانبنو کته یې ت بیا خو هغه عالم او شانعه عرضو محل پیغه کې غیریتی کې فقیده حالانکه انفکات له جانبينو نه نسته نو دایتي انفکات له جانبينو نه نسته خو حقیقتا نسته البته فرزنه او تقدیرنسته څنګه د صلاح د تصور دی عالمو کې او بیا د پورغان سره په دلیل سره واجب سبحانه هو ثابت کیږي په دلی سره دې څنګه ثابت کی چې اوس دغه عالم دا یو اثر ده د اثر د پر لا نه دا یو معلول ده د دې علت نه نو کله چې موږ په خارج کې یو ممکناتو یو ممدانعاتو یو ذات باريو. نو د د پر علت څوک ده که ممتهنی اخلي داخه کې دلینسي زکه دغه خپل وجود محال ده بلته به وجود ورکی که ممکن یې اخلي لازمي ګي اړتیا دشي لپاره نفسو او په دې ډول ظفر تعين نو اول تصور دی عالم وکه بیا په دغه دلیل سره تیوسم غو تاسیزی کر کړه په برهان سره واجب ثابت کړه او کوم شي چې استدلالي او برهانيوي نو قبل اقامه البرهان اغنوي چې دلیل ثابت کې بیا موجوده کی پځي هم کې تاسو په دې خبره راځي نو قبل اقامت البرهان نو وګوره دا قبل اقامت البرهان هغه زاد دی بار تعالی او سانیه نستا ورسره بیا په برهان سره ثابت سو تا یو تصور کا وکنه نو دې دلیل نه مخ نو بیا دې ورسره په دلیل سره ثابت کړو واقعي ګوستا او پیذر خدطا چې فرض ک په دې او تقدیر کې نه دراغلې نو لن دداشو چې تصور دی عالم بغير د تصور د ثانیه بغیر د عالم نه کېد نه خو جایزه و خو تصور دی عالم بغیر د ثانیه نه هم راغی جایزو ګرځیدو په اعتبار د فرض او تقدیر سره چې کله تا دی په برهان ثابته وو نو قبل اقامت البرهان نو نو ګره انفکاک له دوه اړخو جانبين نه راغی کنه نو که په کې غیریت راغلې دا خبره ده او په تاسو د ویم جز چې جز او کول راخلا ذات او صفات راخلا پدې کې غیریت نه ثابت کیږي پدې کې اوسم اګه اېنیه تا په څه دا خبره کوي چې وجود دی جز بغیر دی کل نه محال ده نه وجود دی جز بغیر دی کل نه کېدلی سي زم نه دا محال ده اصل کې د دی لپاره دو صورت دي یو صورت دا ده چې دغه واحد من حيث هو واحد او او یو دغه دغه وحده نسبت فوقته وکیه چې دغه واحد په دې حیثیته او اعتبار سره واخلې چې دای جزله دی کول نه ده دای جزله دی عشره و نه ده نو شکل دای جزله دی عشره ده نو بیا به بغیر د عشره و او نو به موجوده کی ولي فلا يكون الجزء جزءا والكل نو بیا کو کل کل و ده ځکه قوام دی کوله څوبعدی كله هغه په اجزا مو خو فکر نه بغیر لدین موجود, موجود, موجود دي شي او دغه اجزا بغیر لدې كله نشي موجود دي ځکه که غیر لدین موجود سی بیا خو دغه كله لپاره جز سنه په دې ته دا خبره کې ته هکو دی جز بغیر له كله کېدلی سي زه هم دا محال نه سي کېدلی زړه خبره سي ده ځکه چې دغه واحد لپاره سو حیثیت دي دوا یو دغه واحد من حیسو هو واحد ده څ دې چانه جز نه ده دا ټیک ده, ده, ده, ده, ده, ده بغير د 10 ونم موجوديږي بغير د 5 ونم موجوديږي بغير د 123 ونم موجوديږي خو لکه خبره ده چې کله دا واحد جز نسبته 10 وته چې دا د 12 و جز ده بیا بغير د 10 ونم موجوديږي ولې یذککه موجود سي انه بیا اخو فلا يكون الجزء جزءا ولل كله کلنا ندي وجنا داغه سوال چې چا کړی او دا جواب کړی دام سي نه ده د دې دوه خبرو باندې مجيب راغی رادیو ک او جوابی یو ک خو داغه جواب مختار او مرزاد شریح نه ده په سبب ان شاء الله په دې باندې بحث کیږي نو تاس له ګرانو تاس په پولیسو یانه او فيه نظرنا په مزګوره کې اشکال ده لانه هم ان ارادو زکا کو دی قص کړی وی به په دې ان ارادو به صحت الانفکاک کدی دوی مفسده په دیغه اغه انفکاک سره صحت دینفکاک ویل جانبیننا انتقز بالعالمین بیاخو من قصد ف عالم بل سره لسانیانا او پارس بند سره محلنا ازلای تصور وکنه متصور کیږي وجود دی عالم سره عدم د سانیانا نو انفکاک ل یو طرف نجائز ده چې تصور د سانیع بغیر د عالم نه واخلې خو تصور د عالم بغیر له سانیانا دنه متصور کیږي زکا پسانیع بندی آدم رازی نا لی استحالت آدمی هی زکا آدم دی سانیع محل دا ولا وجود العرضی او نمتصور کی گی وجود د عرض بدون دی محل نه وهو هو ظاهر دا خوب دیه دا معلقات آئی سرل دینا سی یقینی خبره دا یقین را غلی دا پا مغیرت بندی اتفاق نا طولی آئی چه عالم دا دی سانیع نا غیر دا عرض دا دی محل نه غیر دا حالان کی انفکار که لی جانبی نسته في و یان اکتفو او که دوی اکتفا کوي په یوه جانب واحده بندې لزمه المغایرتونو بیا فو مغایرت لازم ګرځیدلای دا په مابین د جزو دي کلکه حالان کتاب پرونده دیو چې د دې ډول په مابین کې ده؟ انيته وكذا بين الذات والصفه او دارنگه په ما بين د ذات د صفت کې له قطعی لوجدي یقین نه په وجود جواز دی وجود د جسبنده بدون د خلنه او په وجود د ذاتبنده بدون د صفت نه و ما ذکره اغه ذکر سوی دا من استحالته بقاء الواحده لاستحاله د بقا د واحد نه بدون لارشته ای او بغیر له لسونه موجوديږي نو الفساد ن نه موجوديږي محال دي و ما ذکر اغا ذکر سویدا من استحاله ته بقایل واحده چې بقا دی بغیر د اشارهونه محال ده ظاهر الفساد دا خبره اغا فاسده د ظاهره نه ولا يقال ضد جواب کده سنی چې مراد ل انفکاکنه امکان دی تصور دی وجود د هر یو د سره دی عادندې اخرنه ولو بل فرض اگر ک په طریقې د فرض تقدیر سره وی اگر ک محال وي په نفس الامر کې نو العالم قد يتصور موجودا علم کلام د تصور کې د لسی چې دا موجوده بیا په برهان سره طلب کیږي سو د ثانیه نو په یو خدې اقامت د برهان کې از نی بعد اقامت البرهان موجودی کې نو فرزن آدم پیغه بندې راغې که نو وجود عالم بغیر دثیان اووس او وجود دسانیا بغیر د عالم نه نو انفیکله جانب نه راغې نو غیریت راغلی وي دي که نه پو پدلی تخلاف دي جوزنا سرلو فانه فإنهو كما يمتنعو لكسنغاتي ممتنع دا وجود دي وجود و بدون دي واحدنا نو ممتنع دا وجود دي واحد لعشرة و بدون دي عشرة و نائز لوجدا ذكا كدا يو پا عشرة و كي بغير لعشرة موجود سي لما كان واحدا من العشرة تي نبياخو جوز دي عشرة و سنا فلا يكون الجوز او ولا الكلو؟ كلنا والحاصلو خلاسة دا, دا سي وصف دي إذافة و دي, نسبة دي نسبة معتبرون اغا معتبر دا و امتناول انفکاک او منع دا انفکاک دا ظاهر دا دا جواب دسو کول نکی لانا نقول دا وجه رزو عبد